Студія Калідор презентує Класика Нуару на нашому каналі Корнел Вулріч під псевдонімом Уільям Айріш Строк минає на світанку За 10 хвилин перша для неї він був усього лиш рожевий квиток на танець. До того ж, квиток зужитий, розірваний навпіл. Із кожного такого десятицентового квитка вона мала два з половиною центи заробітку. То була просто одна із незліченних пар ніг, що ганяли її по усій залі цілісінький вечір аж до глупої ночі. А ніщо. Нуль. Але той нуль мав право попихати нею як хотів, доки минали його п'ять хвилин. П'ять хвилин гримких, пронизливих, оглушливих синкоп, мов навальний буревій серед купи порожніх бляшанок. Там, на естраді, де грає джаз. А потому нагла тиша, наче хтось нараз вимкнув рубильник, і декілька секунд якоїсь дивної глухоти. Кілька секунд, коли можна звести дух, Коли її ребра не стискала чиясь чужа рука. А тоді усе від початку. Іще один буревій, іще один рожевий квиток, Іще одна параніг, що жене її по залі, Та іще один нуль що попихає нею як хоче. Отóż, оце і все, що вона про них думала. О, вона дуже любила свою роботу. Дуже любила вона танцювати, а нато за гроші. Часом вона шкодувала, що не народилася крива або ж глуха. Тоді б вона не чула тромбона, що задирав свого довгого носа до стелі. Тоді б вона прала чиїсь брудні сорочки у пральні, чи мила посуд десь у кав'ярні. Та чи варто про таке мріяти? Однаково нічого не справдиться. Але ж, як трохи й помріяти, то кому це вадить? Втрачати однаково немає чого. У всьому величезному місті вона мала одного однісінького друга. Він завжди був там, де йому належало. До того ж, він не танцював, і це була найбільша із його чеснот. Він весь час був на похваті, і кожного вечора, здавалося, казав їй, «Тримайся, дівчино, лишилася тільки година». «Ти витримаєш! Ти завжди витримувала!» А трохи перегодя знову. «Тримайся, тримайся, дівчино! Тепер уже тільки пів години. Я працюю для тебе!» «І зрештою...» «Іще одне коло, дівчино! Тільки одне коло! На той час, як ти знову побачиш мене, буде уже рівно перша!» Він казав їй таке, що вечора. Він ніколи не зраджував її. Єдиний у всьому Нью-Йорку, він стояв за неї, і єдиний мав серце у ті нескінченні вечори. Вона могла бачити його лише із двох вікон, із тих, що виходили на бічну вулицю. І кожного разу, минаючи їх у танці, Поглядала на нього. Вікна в залі завжди були трохи прочинені, щоб припливало свіже повітря і щоб перехожі на вулиці чули музику. Може, хто з них і заверне потанцювати. Перед іншими вікнами, застуючи небо, стриміли високі будинки. Але із отих двох крайніх... Вона бачила свого друга. Він лагідно дивився на неї крізь вузький просвіток між двома будинками. Іноді позад нього виднілася купа зірок. Зірки були ні до чого, а от він і допомагав їй. «Що ти візьмеш от зірок? Яка користь з усього сущого взагалі?» Він був доволі далеко, але вона мала гострі очі. Він нечітко вирізнявся на тлі чорної завіси неба. Світляне кружало із дванадцятьма рисками всередині обода і із двома світляними стрілками. Ті стрілки ніколи не задлявались, ніколи не спинялися, і ніколи не збиткувалися над нею. Вони працювали на неї і неухильно дюйм по дюйму просувалися вперед і вперед, аби звільнити її і відпустити додому. То був годинник. Так, годинник на вежі Парамаунт у протилежному кінці Нью-Йорка, на розі 7 Авеню та 43-ї вулиці. Як і усі годинники, він скидався на людське обличчя. Але то було обличчя друга. Незвичайний друг для стрункої 22-річної дівчини із вогненно-рудим волоссям. Однак він таки справді допомагав їй, хоч як це не дивно. Того друга можна було побачити і з вікна її кімнатки у мебльованому будинку, коли стати на стілець і витягти шию, щоб звідти було іще далі. Але там, у безсонні ночі, він видавався байдужим спостерігачем, котрого її життя ані трохи не обходило. А тут... У цьому білячому колесі, у цій божевільні, він щоразу допомагав їй від восьмої вечора до першої ночі. Через партнерове обличчя вона із надією позирнула на свого друга, і той відповів їй, ще десять хвилин найгірше уже минулося, стіб зуби. І навіть не щуєшся, як все мене. А тут у вас людно. Якусь мить вона не могла збагнути, звідки долинули ті слова, тому що думки її були десь далеко. Відтак звернула увагу на нуля, що тим часом кружляв її у танці. Он як, йому ще й балачок заманулося». Е-ні, із цим вона дасть собі раду. Он скільки часу не наважувався обізватись, не те, що більшість із них. Танцював бо із нею уже третій, а то й четвертий танець поспіль. Принаймні, їй здавалося, що костюм такого кольору уже доволі довго бованить перед її невидющими очима. А втім, хто його знає? Вона ніколи не придивлялася до них, не намагалася відрізнити одного від іншого. Цей Либонь надто мовчазний або просто сором'язливий. Отож, і заговорив так нескоро. Ге? Вона не змогла вимовити це слово коротше, бо тоді зовсім не було чого вимовляти. Він зважився на нову спробу. Тут завжди так багато людей. Ні, коли зачинено, нема нікого. А тож, нехай собі витріщається. Вона не зобов'язана бути привітна. Єдиний її обов'язок – танцювати. Він заплатив свої десять центів тільки за роботу її ніг, а не за теревені. У пригасили світло, як завжди робили перед останнім танцем. Вимикали горішні лампи і пари човгали підлогою у напівтемряві неначе привиди. Це мало розчулити відвідувачів. Нехай ідуть додому із таким враженням, ніби вони перебули цілий вечір на самоті з партнеркою. І все це за ті ж таки десять центів і склянку лимонаду. Вона скорше відчула, аніж побачила, що він трохи отхилив голову і пильно роздивляється її, силуючись збагнути, чого вона така. Тоді відвела очі і незворушно байдуже втупилась у нескінченний коловорот мерехтливих близькіток на стінах, що їх розкидала, обертаючись під стелею велика дзеркальна куля. Ти ба? Він вдивляється їй в обличчя, хоче знати, чого вона така. Там однаково нічого не написано. Нехай би ліпше поникав по театральних агентствах, де, напевне, і досі витала її тінь, нетерпляче дожидаючи з раннього рання на найближчому до дверей стільці. Там неодмінно ще зостався її дух, адже вона змарнувала стільки часу у тих агентствах». Або нехай зазирнув би до поганенького кабарена «Джамайка Роуд» Єдиного місця, де вона таки знайшла роботу, але мусила покинути її ще до початку репетицій рев'ю. Була така необачна, що пристала на шефову пропозицію залишитися після того, як інші дівчата пішли додому. А ще нехай... Нехай зазирнув би у щелину автомата на 47-й вулиці У ту саму щелину, що одного незабутнього дня поглинула її останню монету Найостаннішу, яку вона мала Автомат тоді клацнув і викинув дві пухкі пампушки Але відтоді він уже не клацав для неї, бо вона не мала більше монеток а скільки разів тому вона стояла перед ним голодна? Та насамперед, нехай би він кинув оком на стару пошарпану валізу під ліжком у її кімнаті. Вона не важка, одначе повна. Повна вкритих цвіллю, спаплюжених і нікому не потрібних надій. Ось де потрібно шукати пояснення. Там, а не на її обличчі. Адже обличчя її – це лише маска. Він знову спробував заговорити. «Я ще ніколи тут не був». Вона не спускала очей із сріблястих близькиток, що ви танцювали на сіні. «Без вас було так нудно?» «Ви, мабуть, стомлюєтеся танцювати цілий вечір». Цього, вочевидь, вимагала його гідність. Пояснити її грубощі якоюсь іншою причиною, а не особистою неприязню до нього. Вона знала, добре знала, які вони всі. Цього разу її очі звернулися до нього і у них закипала лють. Та ви що? Я ніколи не стомлююсь, а цих танців мені просто замало. Я ще й вдома ночами вправляюся. Удар був влучний, і він ураз опустив очі. Тоді знову подивився на неї. «Е, то ви на когось сердито. Він вимовив це не як питання, а як відкриття. «Так, на саму себе». Отже, він не хоче вгамуватися. Невже не здатен зрозуміти натяку, навіть коли йому це втовкмачують на простець? «Вам тут не подобається?» Дали це питання, немов вінчало усі ті безглузді теревені, що ними він так незграбно пробував утягти її у розмову. Вона відчула, як їй стислося у грудях одлюті. Тепер уже вибух був неминучий. Та, на щастя, відповідати не знадобилося. Гуркіт-бляшанок нарази увірвався на якійсь відчайдушній ноті, мерхтливі блискитки на стінах вгасли, а натомість засвітилися лампи під стелею. Труба вивергла останню руладу, яка правила тут за сигнал час додому. Примусова інтимність скінчилася. І ще десять центів відпрацьовано. Вона спустила вниз руку, яка безживно лежала на його плечі, і водночас примудрилася не грубо, але рішуче зняти його руку зі своєї талії. Потім зітхнула із величезною полегкістю, якої навіть не намагалася приховати, і сказала «На добраніч, уже зачиняємо». Обернулась і ти, і уже була ступнула в бік та в останню мить спинилася, помітивши подив на його обличчі. А він заходився, ніж порити у кишенях, раз по раз видобуваючи звідти зібгані жмути квитків на танці. Ось він уже ледве держить ту купу обома руками. «О, Боже! Отже, мені не треба було стільки купувати!» Мовив він безпорадно, звертаючись більше сам до себе, аніж до неї. «Ви що, хотіли тут отаборитися на цілий тиждень? Скільки ви їх купили?» «Не пам'ятаю. Доларів на десять!» Він звів на неї очі. «Просто я хотів сюди потрапити і навіть...» «Он як? Просто хотіли сюди потрапити?» Глузливо перепитала вона. «Сто танців? Та у нас ніколи стільки не грають за цілий вечір!» І кинула оком на двері, що вели до фоє. «Не знаю тепер, що й робити. Касирка уже пішла. Грошей вам не повернуть!» Він усе ще тримав ті квитки, але вигляд мав швидше розгублений, аніж засмучений. Та я й не прошу, щоб мені їх повернули. Квитки дійсні і на інші дні. Навряд чи я зможу іще коли прийти. Стиха озвався він, а тоді раптом простягнув квитки їй. Візьміть, адже ви маєте із них якусь частку, правда? Її руки мимоволі потяглися до тієї купи квитків. Але тієї ж миті вона опанувала себе і відступила. "Ні", мовила із викликом. "Я не розумію, але але однаково не треба. Дякую. Мені вони ні до чого. Я ніколи більше сюди не приїду. Краще б ви їх взяли". Там було багато відсотків, що самі йшли до рук, але навчена гірким досвідом, вона вже давно поклала собі не поступатися ніколи і нікому. Нехай би навіть це й не вело до якихось прикрих наслідків. Якщо поступишся хоч раз, хоч у чомусь, то поступишся і вдруге, а там іще, іще, дедалі легше і легше. «А відтак дивись, і можна...» «Ні», – рішуче повторила вона. «Може, я й дурна, але мені не потрібно грошей, яких я не заробила». І пішла. Тепер уже зовсім. крутнулась на каблуках і подалася через спорожнілу залу до своєї убиральні. Обернулася тільки біля дверей. Та й то цілком випадково, коли їх відчиняла. Обернулась і побачила, як він зібгав у руках свої квитки, байдужно кинув той безформний жмут на підлогу і рушив до виходу. Він протанцював із нею щось із шість танців, отже викинув квитки у більш як на дев'ять доларів. І то був не просто показний жест, щоби вразити її, адже він навіть не бачив, що вона дивиться на нього. Нічого не скажеш, легко розкидається грішми. Ніби не знає, куди їх подіти, або як найшвидше їх позбутися. Але коли це щось і означає, то лише одне. Він не звик мати гроші. А вже ж. На таких речах вона тепер уже розуміється. Ті, що мають гроші, завжди знають, куди їх подіти. Вона знизала плечима і причинила за собою двері. Тепер їй треба було дістатися на волю, та це випробування її уже не лякало. То стало для неї однаково, що перейти брудну калюжу. Потерпи, якусь хвилю, і усаменеться. Ти вже на тому боці. Коли вона вийшла у залу, там стояв присмарк. Прибиральниці, яка мила підлогу, вистачало і однієї лампи. Вона рушила через ту похмуру, схожу на велетинську печеру пустку. Світло і темрява немов помінялися місцями. Тепер на дворі стало видніше, ніж тут у залі. Проходячи повз два крайніх вікна, вона знову побачила його, свого друга і спільника. Він був, як завжди, на тому самому місці, і його круглий світляний циферблат звично вирізнявся на темному небі. Вона штовхнула обертові двері і вийшла у фойє, де ще горіли усі лампи. Там було двоє. Один сидів на диванчику, закинувши ногу на бильце, і певна когось чекав. Він ледве позирнув на неї. Другий був той самий, що танцював із нею останні декілька танців. Проте він дивився не на двері зали, звідки вона вийшла. Він дивився у вікно, на вулицю. Скидалося на те, що він просто не знав, куди податись, і навіть у думці не мав когось очікувати. Вона хотіла пройти повз нього мовчки, але він торкнувся рукою капелюха, був уже в капелюсі, і запитав, «Ви додому?» Коли у залі вона була гостра, мов оцет, то тепер обернулася на сірчану кислоту. Тут не було розпорядника, щоб у разі потреби міг прийти їй на допомогу, тож вона мусила боронитися сама. О, ні, я оце допіру прийшла. Я завжди підіймаюся сходами задом наперед. Вона спустилася вкритими гумовою доріжкою східцями і вийшла на вулицю. Він лишився там, на горі. Як видно, і досі не знав, що йому робити далі. Але ж дивно, він безперечно ні на кого не чекав. «Е, та що їй до того? Що їй до нього і до них усіх?» «На вільному повітрі було хороше, та після тої душогубки де завгодно було б хороше. Одначе справжня небезпека чигала саме тут, на вулиці». О, ті двоє, що походжали туди й сюди, ховаючись у затінку по під стінами будинків, аж ніяк не викликали довіри. У темряві жевріли тільки вогники їх цигарок, що звесали в обох зі спідньої губи. Вона не пригадувала такого дня, аби їх тут не було. Мов ті коти, що чатують біля нори, полюючи на мишу. Ті, що стовбичили там на горі, здебільшого дожидали якоїсь знайомої дівчини, а ось ті, що тянялися коло входу, підстерігали першу ліпшу. Повернувши на тротуар, вона рушила своєю дорогою. Вона знала наперед, як усе це буде, могла б написати про те цілу книжку. «Та тільки не варто бруднити чистий білий папір. Далебі, не варто. Усе це просто брудна калюжа. Її треба просто переступити, йдучи додому». Цього разу все почалося із посвисту. До такого способу вони вдавалися нерідко. То був не щирий, відвертий лункий посвист, а умисно приглушений, таємничий. Вона знала, що свистять до неї, а тоді почула і словесний додаток до нього. «Куди ж це ми так поспішаємо?» Та вона навіть не пришвидшила ходи. Тому що то означало б надавати справі більшої ваги, аніж вона того варта. Коли вони думають, що ти боїшся, то стають іще нахабнішими. Чиясь рука вчепилася їй за лікоть. Не намагаючись випручатися, вона зупинилась і подивилася на ту руку, а не в обличчя. «Забери!» мовила крижаним тоном. До тротуару під'їхала машина. Її дверцята були гостинно прочинені. «Ну, гаразд, гаразд, нас треба довго вмовляти. Все, я вже повірив. А тепер ходімо. Таксі чекає». «Я з тобою і в одному автобусі не поїду». Він намагався підштовхнути її до автівки, та їй вдалося зачинити позад себе дверцята і прихилитися до них спиною. Навпроти спинився якийсь перехожий. Вона позирнула через нападникове плече і впізнала того самого молодика, котрий стовбичив там на горі у фоє, коли вона виходила. Але вона ніколи і ні в кого не просила допомоги на тих вулицях. Так, принаймні, ніколи не помилишся. Та й однаково, за хвилину все скінчиться». Молодик підійшов ближче і невпевнено запитав. «Може, мені слід щось зробити, міс?» А вас, мабуть, треба запросити, як запрошують охочих виступити по радіо у годині Добрих Діянь. Коли вам одібрало руки, то покличте поліцая. Не треба нікого кликати, міс, відповів він із дивовижною сумирністю, що аж ніяк не пасувала до обстанови. Він підтягнув нападника до себе, і вона почула глухий звук удару у кістку, певне у щелепу. Той заточився, вдарився об задній буфер машини і, втративши рівновагу, гепнувся спиною на брук. Якусь хвилю ніхто із трьох не зрушував з місця. Потім той на бруківці... Квапливо порачкував вбік, кумедно перебираючи ногами. Певно боявся, що відлетів не досить далеко. Як і годиться людині, що має доволі здорового глузду, аби не гаяти часу на запізнілі прояви хоробрості, він мовчки, без погроз чи лайки підхопився на рівні і накивав п'ятами. Машина теж поїхала геть. Водій зрозумів, що поживи тут не буде. Не можна сказати, що вдячність її була надміру палка. «Ви завжди отак баритеся?» – запитала вона. «Але ж я не знав, то, то міг бути якийсь особливий друг, – промимрив він». «Ви гадаєте, що особливі друзі мають право чіплятися до людини, коли вона йде додому? Ви і самі так робите?» Він посміхнувся. «Я не маю особливих друзів. Можете вважати, що висловилися за нас двох», – сказала вона. «Мені вони до того ж і не потрібні». Він зрозумів, що вона хоче урвати розмову і негайно піти. «Мене звуть Квін Вільямс, мовив він квапливо, намагаючись затримати її іще трохи. «Дуже рада». Ці слова пролунали далеко не так приємно, як вони виглядають на папері. Вона знову намірилась піти. Він обернувся і поглянув у той бік, куди подався її напасник. «Як ви гадаєте?» Може мені пройти з вами один-два квартали? Вона не дозволила, але й не заборонила йому цього. Він не повернеться, тільки й сказала. Узявши її невиразну відповідь за цілковиту згоду, він рушив за нею у ногу на поважній відстані, на один-два кроки позаду. До кінця кварталу обоє ішли мовчки. Вона тому, що твердо поклала собі пальцем не кивнути, аби підтримати розмову. Він тому, що був надто боязкий і не знав, про що говорити тепер, коли йому дозволено провести її. Перейшли вулицю. Вона помітила, як він озирнувся, але не сказала їй слова. Так само мовчки про минулий і другий квартал. Вона дивилася просто себе, так, наче йшла сама. Підійшли до другого перехрестя. Мені ліворуч коротко кинула і повернула за ріг, наче залишаючи його без зайвих церемоній. Він не зрозумів натяку і, якусь мить побагавшись, повернув слідом за нею. Вона помітила, що він знову озирнувся. «Можете заспокоїтись?» – мовила глузливо. «Він утік зовсім». «Хто?» – здивовано запитав він. І тільки тепер зрозумів, про кого йдеться. «Та ні, я про нього й не думав». Вона зупинилася, аби оголосити ультиматум. «Ось що я вам скажу!» – почала рішуче. «Я не просила вас проводжати мене до самого дому. Хочете йти? Справа ваша. Тільки затямте собі одне. Нічого собі не уявляйте і не забирайте у голову ніяких дурниць». Він вислухав її мовчки. Та й перед тим, коли вона хибно витлумачила його настороженість, він теж нічого не заперечив. То було чи не перше, що їй у ньому сподобалося від тоді, як він потрапив їй на очі з годину чи дві тому. Вони попростували далі, все так само осторонь один від одного і так само мовчки. То було незвичайне проводжання, та коли вже хтось і мав її проводжати, то вона воліла б, щоб це відбувалося саме у такий спосіб. Тепер вони йшли провулком, темним, немов тунель. Над ними була естакада надземної залізниці. Нарешті він заговорив. Їй здалося, що то були його перші слова після сутички біля таксі. «Невже ви ходите отут серед ночі сама? А що ж такого? Тут не страшніше, ніж там. А коли хто й нападе, то тільки для того, аби забрати гаманець». Вона уже стомилася весь час тримати свої кіхтики на поготові. Непогано було б хоча б для переміни сховати їх туди, де їм належало бути. Він знову озирнувся Уже котрий раз, неначе у пітьмі, що крізь неї вони йшли, можна було щось вгледіти. «Ви що, боїтеся, щоб він не накинувся на вас із ножем? Він цього не зробить, не тривожтеся!» «Хай я...» «Я й не помітив, що озираюся. Мабуть, така уже у мене з'явилася звичка». «Щось його непокоїть», – подумала вона. «Без причини отак щоразу не озираються». Згадала його дивну поведінку у дансингу. Спочатку набрав цілу купу квитків, а потім викинув їх – Наче вони втратили всіляку ціну щойно минув вечір. Згадала і ще дещо, а тоді запитала, коли я виходила, ви стояли там у фоє на горі? Пам'ятаєте? Ви когось чекали? Ні. Нікого, відповів він. Тоді, чого ви там стояли? Адже було уже зачинено. «Не знаю», – сказав він. «Просто іще не надумав, куди піти і що робити». Чому ж він тоді не стояв на вулиці коло дверей? Відповідь напрошувалася сама. Людини, що стоїть у фоє, з вулиці не видно. Поки вона там, їй нічого не загрожує. А внизу, біля дверей… Її легко помітити тому, хто підстерігає. Та вона не спитала у нього, чи правильний її здогад, бо тієї миті у її свідомість із лунким скреготом, наче впали залізні грати у фортечній брамі, вдерлася інша думка. «Не смій співчувати! Яке твоє діло? Що тобі до того? Навіщо тобі про те знати?» «Хіба ти нянька у цих нетрях? Хіба про тебе саму хто турбувався? Тебе і досі ще не навчило. До синців побили, а ти все продовжуєш подавати руку кожному, кого здиваєш на дорозі. Що тобі зробити, аби ти нарешті порозумнішала? Дати по голові шматком свинцевої труби?» Він знову озирнувся. Та вона не сказала нічого. Вони дійшли до дев'ятої авеню, темної, широкої і похмурої. Червоні та білі намистини автомобільних фар не розганяли темряви. Раптом течія світляних намистин сповільнилась, а тоді і зовсім спинилася, перетворившись на блискучу діадему. Вона вже була стала на бруківку, та він нараз відсахнувся назад. «Ходімо, зелене світло», – сказала вона. Він одразу ж пішов за нею, але ця зупинка виказала його. Дівчина зрозуміла, що причиною був не світофор, а самотня постать на протилежному боці, що поволі віддалялась одних. Від та був черговий поліцей, що обходив свою дільницю. Вони перейшли вулицю і вступили у безодню нового кварталу, де ледь мерехтіли три острівці світла. Тепер у повітрі відчувалася вогкість і гіркуватий дух нафти. Десь попереду розлігся хрипкий гудок буксира. «До нього озвався іще один, здалеку, з боку Джерсі». «Уже недалеко», – мовила вона. «Я ніколи не був у цьому районі», – зізнався він. «За п'ять доларів на тиждень далі від річки житла не знайдеш». Вона розкрила сумку і намацала рукою ключ то був підсвідомий, майже інстинктивний порух наперед впевнитися, що ключ на місці. Коли дійшли до середнього острівця, вона зупинилася. Тут. Він звів на неї очі. Вона подумала, що дивиться він якось дурнувато, проте у його погляді не було нічого схожого на любовні заміри. Вони стояли майже навпроти дверей її будинку, як завжди розчинених навстіж. Раніше на сходах було зовсім темно, і вона страшенно боялася заходити у будинок уночі. Та коли за дверима когось зарізали, там з'явилася маленька тьмяна лампочка. Тепер, принаймні, буде видно, хто штрикне тебе ножем у спину якщо це вже має статися, похмуро кепкувала вона у думці. Вона не стала гаяти часу на прощання, аби швидше опинитися на відстані, недосяжній для його простягнутої руки. Усе гаразд, мовила вона, і наступної миті була уже в дверях, а він лишився на тротуарі. Досвід навчив її чинити саме так, а не стояти поруч і вислуховувати умовляння та заперечення. Та перш ніж піти, вона ще помітила, як він знову озирнувся у темряву, звідки вони щойно прийшли. Ним володів страх. Хто він був для неї? Просто рожевий квиток на танець, розірваний навпіл. Два з половиною центи заробітку із кожних десяти. Пара ніг. Ніщо. Просто нуль. Чверть на другу. Вона пішла до сходів. Тепер вона була сама. Нарешті сама. Вперше від восьмої вечора. Її не обіймали пожадливі чоловічі руки, чужий віддих не торкав її обличчя. Вона не дуже добре уявляла собі, яке життя у раю, але гадала, що воно має бути тільки таким, коли ти сама і поруч з тобою жодного чоловіка. Бліда та зморена, вона поминула оту єдину лампочку над сходами. Спочатку йшла повільно, проте цілком впевнено. Та, здолавши два переходи, неначе охляла. Її почало хитати з боку в бік, і вона мусила триматись то за стіну, то за дерев'яні поруччя. Нарешті видобулась на саму гору... І важко дихаючи, прихилилась до своїх дверей. Ще трохи, зовсім трошки і усе, все до завтрашнього дня. Вона вийняла ключ, встромила його у замкову щілину, обернула, відтак штовхнула двері і, вийнявши ключ, причинила їх за собою, не рукою, не за клямку, а просто плечем хитнувшись назад. Намацала вимикач і засвітила світло. Ну от, це твоя оселя, оця кімната. Задля цього ти спакувала валізу і приїхала сюди. Про це ти мріяла у свої сімнадцять років. Для цього виросла гарна навроду, ніжна і зваблива. Виросла. Тут ніде і кроку ступити, щоб не спіткнутися об уламки. Вони громадяться по усій кімнаті, сягають кісточок колін. Невидимі уламки, рештки потрощених мрій, розбитих сподівань. Зруйнованих надхмарних палаців. Тут ти іноді плакала ночами, Плакала тихо і безгучно, Або ж просто лежала із розплющеними очима, Нічого не відчуваючи байдуже до всього. І міркувала, міркувала, Чи скоро постарієш? Либонь уже скоро. Нарешті вона відхилилась від дверей і, знімаючи капелюшка, кинула оком на тьмяне дзеркало у кутку. Ні, ще не скоро. Та й буде дуже прикро, коли це все-таки станеться. Вона важко впала на стілець і скинула туфлі. Ноги даються людям не на те, що мусить ним робити вона. Хіба може людина отак так без кінця танцювати. Вона встромила ноги у м'які пантофлі і сиділа все так само нерухомо, безсило зронивши руки. Попід стіною стояло старе продавлене ліжко, посеред кімнати під лампочкою, стіл і стілець на столі Конверт із маркою і написаною адресою МІСТО Гленфолс, штат Айова. Місіс Н. Колмен. А поруч лежав аркуш поштового паперу. На ньому всього три слова. Вівторок Люба, мамо. І нічого більше. «Закінчити листа дрібниці». Вона уже написала безліч таких листів. У мене усе гаразд. Вистава, у якій я граю, має величезний успіх, і на неї дуже важко дістати квитки. Вона зветься? Далі можна поставити першу ліпшу назву із газети. Роль у мене не дуже велика, просто трохи танцюю». Але у наступній виставі мені обіцяють роль зі словами. От бачите, мамо, за мене тривожитись немає чого. І далі. Прошу вас, не запитуйте, чи потрібні мені гроші. Це ж просто смішно. Самі бачите, я і вам трохи посилаю. Мала посилати більше, бо платять мені цілком пристойно, але я трохи витратилася. У нашому ділі треба слідкувати за своєю зовнішністю. А до того ж, моя квартира, вона дуже гарна, але коштує доволі дорого. Та й негритянці, моїй служниці, платити доводиться. Але наступного тижня я неодмінно постараюся прислати більше. І два доларових папірці ляжуть у конверт. Папірці не видимо зрошені її кров'ю. Отак вона завжди писала. І цього листа вона могла б закінчити із заплющеними очима. Можливо, допише його завтра, коли виспиться. Так, треба буде дописати. Він уже три дні лежить на столі. Завтра, тільки не сьогодні. Часом людина так стомлюється, що її охоплює зневіра. Буває несила сила навіть брехати. І тоді поміж рятків може прохопитися правда. Вона підвелася і пішла до ніші у задній стіні. Там стояв газовий таганець. Вона витерла сірника, повернула кран, і над конфоркою спалахнув блакитний вінчик полум'я. Тоді взяла з полиці і поставила на таганець старий бляшаний кавник. Каву засипано ще вранці, коли не так важко рухатися. Перша, ніж розстебнути і зняти сукню, вона підійшла до вікна запнути фіранку і прикипіла до місця. Він усе ще стояв внизу, там, на вулиці, біля будинку. Той, що її проводжав, стояв край тротуару, наче не знав, куди йти далі. Був нерухомий, але, вочевидь, неспокійний. А проте він застався не через неї, бо не дивився вгору, не шукав її очима у вікнах і не зазирав у двері, в яких вона зникла. Він поводився точнісінько так само, як і тоді, коли йшов із нею. Озирався на всі боки, напружено вдивляючись у темряву. А вже ж почуття, що володіли ним, неважко було вгадати навіть із висоти третього поверху. Він таки чогось боявся. Його поведінка іще душа роздратувала її. Чого йому треба? Чому він не йде звідси? Вона хоче здихатися їх усіх, хоче забути про них усіх, хто хоч трохи причетний до тієї божевільні, до її пастки. А він... Він був одним із них. Їй хотілося напасти на нього. «Забирайся геть! Чого ти там стовбичиш? А ну, мерщій ходу, поки я не гукнула поліцая!» О, вона знала, що сказати, аби примусити людину піти геть. Та не встигла вона розчинити вікно, як... Як він глянув уздовж вулиці, в напрямку 10-ї авеню, і вона побачила, як він здригнувся і зіщуливсь. Ще мить, і він метнувся вбік та зник із очей. Певно сховався за дверима її будинку. Але що ж його так наполохало? Вулиця внизу, як і раніше, була безлюдна і темна, мов револьверне дуло. Тільки світло поодиноких ліхтарів скисно лягало на тротуар. Вона стояла, притулившись обличчям до шибки, вичікувала і спостерігала. Нараз у темряві забованіла невиразна біла пляма, і ще кілька секунд. І все стало зрозумілим. То був патрульний поліційний автомобіль. Він їхав тихо із вимкненими фарами, щоб застукати злочинців на гарячому. Не мав на меті чогось певного, нікого не вистежував. Просто їхав собі і завернув сюди цілком випадково. Ось він уже минає будинок. Їй раптом захотілося відчинити вікно і гукнути їм, щоб спинилися. Сказати, он там, за дверима, ховається якийсь тип. Спитайте його, що він замислив. Та вона не зрушила з місця. Навіщо? Її ані не обходили його справи, та і зрештою... Так само не обходили її і справи поліції. Автомобіль поїхав далі і зник за рогом. Вона почекала хвилини зодві, щоб побачити, як він вийде із будинку. Та він не виходив. На тротуарі перед дверима не було нікого. Отже, він заховався десь на сходах. Певно, геть перелякався. Нарешті вона запнула фіранку і відійшла од вікна. Але роздягатися не стала. Наблизилася до дверей і дослухалася. Відтак поволі відчинила двері. Вийшла на сходовий майданчик і, нечутно ступаючи у своїх м'яких пантофлях, рушила до поруччя. Обережно нахилилася і поглянула вниз, у тьмяно освітлений глибокий колодязь, на самісіньке його дно. І там, внизу, вона побачила його. Він сидів, згорбившись на долішніх східцях. Був без капелюха. Мабуть, зняв його і поклав поруч себе. Сидів спокійно, тільки раз у раз куйовдив рукою волосся. Сама, не знаючи навіщо, вона раптом засичала. Не дуже голосно, але так, щоб він почув. Він здригнувся, схопився на ноги і злякано подивився вгору. І побачив над бильцями її обличчя. Вона подала йому знак піднятися. Він зараз же зник з очей, але вона чула, як він швидко йде нагору, переступаючи через хідці. А невдовзі він показався на останньому переході і от уже відсапуючись стояв проти неї. Дивився на неї запитливо і водночас, наче із якоюсь надією. Він був молодший, аніж їй спершу здалося. Молодший, ніж у тій душогубці. Там Лебонь сама обстановка надає їм лиховіснішого і бувалішого вигляду, аніж насправді. Що скоїлося, хлопче? Вона таки переступила межу, що її сама собі створила, і тому говорила як могла грубо. Він сказав, а нічого, я вас не розумію, і затнувся. А зрештою, відповів далі. «Я просто сів відпочити». «А вже ж», – промовила вона незворушно. «Люди, яких нічого не турбує, завжди відпочивають на чужих сходах о другій годині ночі. Я знаю, так, то цілком природна річ. Недарма ж ви всю дорогу озиралися. Невже ви думаєте, що я нічого не помітила?» І чого ви так гаялись у фойє, коли я виходила зі свого хліва? Втупивши очі у дерев'яне поруччя, він тер долонею по одному місцю так, ніби хотів, але не міг стерти якийсь бруд. Він ставав дедалі молодший на вигляд. Тепер йому було років двадцять п'ять, а там... Коли вона вперше його побачила, він мав... Е, Та хіба пацюки мають якийсь вік? Принаймні, їх літа нікого не цікавлять. То як вас звуть? Ви мені казали на вулиці, але я забула. Квін Вільямс. Квін? Ніколи не чула такого імені. Це дівоче прізвище моєї матері. Із кімнати долинуло якесь шипіння, і вона метнулася туди. Худко закрутила кран на таганці, зняла із комфорки кавник і перенесла на стіл. Двері лишилися відчинені, і вона підійшла зачинити їх. Він не зрушив з місця. Так само стояв і поруч, втупивши очі у підлогу. Вона різко і владно промовила «Я оце зварила кави, то ви зайдіть на хвилину, поп'ємо разом» І в ту ж мить подумала «Боже, яке ж ти дурепа! Невже ніколи не порозумнішаєш? Чи ти не знаєш, що цього робити не можна? І все ж таки робиш» Він ступив вперед але вона стояла у дверях, немов обороняючи вхід до кімнати. Тільки і з однією умовою, попередила крижаним голосом, я запрошую вас випити зі мною чашку кави і нічого більше. Та я ж бачу, що ви за людина. У мене очі на місці, сказав він напрочуд скромно. Вона іще не чула такого від чоловіків. «Ха! Ви собі навіть не уявляєте, скільком чоловікам треба б полікувати очі!» – невесело пожартувала вона. тому відступила на бік, і він увійшов. Вона причинила двері. «Говоріть тихо!» «У кімнаті поряд живе одна вреднюща баба. Візьміть собі того стільця, а я присуну цей, якщо він не розвалиться». Він поштиво сів на вказаний стілець. «Можете кинути капелюха на ліжко?» – великодушно дозволила вона. «Якщо дотягнетесь». Обидва подивилися, як капелюх перекочував на ліжко, і невпевнено усміхнулись одне до одного. Та вона негайно схаменулася і притьмом споважніла. Його усмішка також згасла. «У цьому баняку просто неможливо зварити одну чашку кави», – сказала вона, ніби вибачаючись за те, що покликала його до себе. Потім Видобула іще одну чашку та блюдце. «У мене таких дві, бо їх продавали у крамниці по п'ять центів за пару. Мусила або взяти обидві, або переплатити», – чомусь пояснила вона. «Оце її вперше виймаю. Мабуть, треба сполоснути». І рушила до позеленілого мідного крана, що був у тій такій ніші. «Ви пийте!» – мовила вона, стоячи до нього спиною. «Не чекайте на мене!» Вона почула брязки покришки на кавнику, коли він підняв його, аби налити собі кави. І раптом покришка грюкнула об стіл, так що аж чашка задзвеніла. Вона швидко озернулася. «Що таке? Ошпарилися? Розлили на себе?» Їй здалося, що обличчя його поблідло. Він похитав головою, але не підвів на неї очей. Скидалося на те, що він був чимось надто вражений. В одній руці він тримав кавник, а у другій конверт. Той самий конверт із адресою її матері. І він зачудовано дивився на нього. Вона підійшла до столу. Що з вами? Він поглянув на неї, не випускаючи із рук конверта. Ви когось знаєте у Гланфолді, штат Айова? Адже ви посилаєте туди цього листа? Так. Ну, то й що? спитала вона різко. Це я пишу своїй матері. У її голосі бринів виклик. Хіба що? «Ви маєте що-небудь сказати із цього приводу?» Він похитав головою і підвівся з стільця, але зараз же знову сів, не спускаючи із неї здивованого погляду. «Не може бути!» – видихнув нарешті він і провів долонею по лобі. «Адже і я звідти приїхав! Це моє рідне місто!» «Я приїхав звідти десь понад рік тому. Ви хіба теж звідти?» – недовірливо запитав він. «Колись там жила», – мовила вона обережно. «Вона не сказала теж. Таку вже в собі виробила вдачу. Навчилася нікому не вірити. Нікому, ніколи і ніде». То був єдиний спосіб не дати себе ошукати. Цікаво тільки, до чого він хилить? Стривайно. Він, здається, послабив пильність. Добра нагода звалити його із ніг прямим ударом. То ви кажете, ви з Гленфолза? Вона дивилась йому просто вічі. А на якій вулиці ви там жили? Він відповів одразу, перша ніж вона встигла сісти. На Андерсон Авеню, неподалік від Пайн Стріт, другий будинок за рогом між Пайн Стріт та Оук Стріт, майже біля самого рогу. Вона пильно стежила за його обличчям. "А вже ж", так упевнено називає людина своє ім'я. Виходили у кіно "Перлина" що на Майдані біля суду. Цього разу він дещо забарився із відповіддю. «Ну, коли я там жив», – відказав він розгублено і з подивом в голосі. «Там не було ніякої парлини. У Гленфолзі були тільки два кінотеатри – «Штат» і «Стандарт». «Я знаю», – стиха мовила вона і глянула на свої руки. «Я знаю, що там немає такого кіно». Руки їй злегенька тремтіли. Вона сховала їх під стіл. «А як? Як зветься та вулиця, де перекинуто місток через залізницю? Пригадуєте місток над Видоленком, де проходить колія?» На це питання міг відповісти лише той, хто народився там і хто прожив там півжиття. Та хіба ж то вулиця? просто мовив він. Місток збудовано у дуже незручному місці, між двох вулиць, і до нього треба добуватися вузькою стежиною. Усі на це нарікають, самі знаєте. Так, вона знала. Але справа була у тім, що і він це знав. «Боже мій, та ви погляньте лише на себе!» – сказав він. Он як ви зблідли! Я й сам допіру був не менше вражений!» Отже, це таке правда. Їй випав такий дивний жереб. Вона обізвалася до нього майже пошепки. Знаєте, де «Я жила. На Енроуд. Пам'ятаєте, де це? Так? Це наступна вулиця після Андерсон-авеню. Власне, навіть не вулиця, а завулок. Стривайте. Та ж задні стіни наших будинків мають бути зовсім навпроти. Ха! Ну чи бачу, хто таке?» Вона помовчала, а тоді здивовано запитала. «А як же вийшло так, що ми не знали одне одного?» «Я виїхав у Нью-Йорк рік тому», – сказав він. «А я тут уже п'ять років». «А ми? Ми переїхали на Андерсон-авеню після батькової смерті. Понад два роки тому. А раніше жили на фермі під Марбарі». Вона швидко кивнула головою. Рада тому, що ілюзія не розвіялась. Он воно що. Коли ви переїхали до міста, мене уже там не було. Тепер мої родичі, напевно, знайомі з вашими. Сусіди ж, бо... Та, мабуть, що так. Я оце наче зараз бачу їх перед собою. Мати завжди любила... Він затнувся і обережно сказав. Перепрошую, але... Я й досі не знаю, як вас звуть. Мене звуть Руді. Руді Колман. Це то справжнє моє ім'я Руд, але всі казали на мене Руді, навіть вдома. Ой, як я ненавиділа колись це прізвисько, але тепер мені його бракує. То все через «Я розумію, через ваше волосся», – докінчив він за неї. Його рука потяглася до її руки. Повільно, несміливо, ладна миттю забратись, якщо її відштовхнуть. Її рука з'явилася з-під столу теж не дуже впевнено. Руки зійшлися на мить і, торкнувшись, знову роз'єдналися. Вони ніяково всміхнулись одне одному через стіл. Офіційне знайомство відбулося. «Ну от», – мовив він нерішуче. «Ну от», – стиха озвалася вона. Здавалося, вони уклали угоду на ґрунті спільних інтересів. «Я певен, що наші родичі там уже познайомились. А ви як думаєте?» – запитав він. «Стривайте-но. Вільямс. Щоправда, це доволі поширене прізвище, але... Чи немає у вас брата із ластовинням?» «Є. Менший братик, Джоні. Але він іще хлопчисько. Йому лише вісімнадцять». «Можу закластися. Він товаришує із моєю племінницею. Їй самі нещодавно минуло шістнадцять. Вона мені пише іноді...» Розповідає про свої сердечні справи. Саме тепер у неї нове захоплення. Якийсь Вільямс. Причудовий хлопчина, коли не зважати на ластовиння. Та вона сподівається, що воно і часом зникне. «А в хокей він грає?» – запитав він. «Так, у команді Джеферсонової школи», – відказала вона. «Значить, це Джоні. А вже ж, це він». Вони вражено похитали головами. Який тісний світ! Так, ваша правда. Тепер вона уже безбоязно дивилася на нього. Та ще й як дивилася, наче вперше побачила, неначе хотіла розгледіти кожну рисочку його обличчя і закарбувати у пам'яті. Звичайний собі хлопчина. Щиросердний і простий, як бавовняна тканина. Нічого у ньому особливого. Просто хлопець із сусіднього будинка. У житті у кожної дівчини із невеличкого містечка обов'язково буває такий хлопець. І ось він тут. Її хлопець. Той хто мав би стати її хлопцем, що став би її хлопцем, якби вона залишилась вдома і почекала ще трохи. Нічого особливого у ньому немає, та й загалом у хлопцях з сусідніх будинків ніколи не буває чогось особливого. До них просто звикаєш. Вони тихо розмовляли про своє рідне містечко, і очі в обох мрійливо туманилися. Рідне містечко було тут, із ними, у цій кімнаті. А хижий Нью-Йорк відступив за двері, в ніч. То вони змусили його відступити. Обоє забули, хто вони, забули де, забули про все. Говорили не одне про одного, а кожен сам до себе. Та слова їх зливалися в один швидкоплинний струмок, у безбарвний потік спогадів. О той дерев'яний хідник перед універсальним магазином. Там одна мостина завжди перекидалася, коли стати з краю. Либо її досі не полагодили. А кав'ярню Грегорі пам'ятаєте? «Як він вигадував назви, нові назви?» «Ага, Морозиво-Східні Ласощі Делюкс». «А Джеферсонова школа? Ви теж у ній вчилися?» «А як же? Всі вчилися у Джеферсоновій школі. Там іще перед Ганком обабіч сходів, кам'яні укоси». «Так, я завжди з'їжджала із них на ногах, коли йшла зі школи». «Я теж». І англійську вам, напевно, викладала міс Еліот, правда ж? У вас була міс Еліот. А вже ж, англійську у всіх викладала міс Еліот. Намить їй стало трохи боляче. Цей хлопець із сусіднього будинку, а вона зустрілася із ним десь за дві тисячі миль і на п'ять років пізніше. Хлопець із сусіднього будинку. той. Котрого вона мала б знати, але ніколи не знала. А в кінці головної вулиці, аптека, там теж непогано, сказав він. А кручені паничі на вікнах, а ввечері на усіх верандах гамаки. Гойдаєшся собі, а поруч на підлозі склянка лимонаду. Ви теж пили лимонад? Я завжди. А вночі. Жодної музики, тиша. Її голова раптом впала на руки, так, наче підітнулися м'язи. «Додому!» – глухо долинув до нього її голос. «Додому! Як же мені хочеться знову побачити маму!» Коли вона підвела голову, він стояв поруч, не торкнувся до неї. Та вона відчувала, що хотів це зробити. Вона ховала від нього свої очі повні сліз. «Дайте мені цигарку», – мовила хрипло. «Я коли плачу, завжди палю. Не знаю, що таке зі мною. Я не плакала на людях, уже хто знавідколи». Йому це не сподобалось. Цигарки він не дав. «А чому ж ви не вертаєтесь?» Спитав Натомість тихо. Тепер їй знову здалося, що він значно старший. А може за цей час вона сама стала молодшою? Тут, у великому місті, людина дуже швидко старіє. От вдома, вдома ти завжди молодий. І навіть коли думаєш про дім, то теж ніби молодшаєш на часинку. Вона мовчала, і він запитав вдруге. «То чому ж ви не вертаєтесь? Чому не поїдете додому?» «Ви думаєте, я не пробувала?» – сердито відказала вона. «Я давно підрахувала, скільки грошей треба на дорогу, і знаю все на пам'ять. Не раз ходила у довідкове бюро. Прямий автобус тільки один. Відходить із Нью-Йорка о шостій ранку. Можна іще виїхати і вечірнім автобусом, але тоді треба ночувати у Чікаго. А якщо заночувати у Чікаго або іще десь, то хто знає, чи не завагаєшся ти і не повернешся назад. Одного разу я навіть дійшла до самої автобусної станції і спаковану валізу при собі мала». Я уже сиділа і чекала автобуса. А тоді не змогла. Втекла останньої миті. Здала квитка і знову притяглася сюди. Але чому? Чому ви не можете поїхати, коли хочете? Чому? Тому що з мене нічого не вийшло. Вони там вдома думають, що я неабияка зірка на бродвеї, а я... Всього на всього платна партнерка у дансингу. Ланту хистершую, що його наймають, аби тягати по залі. Бачите, ось цей яркушик, лист. Тут написано: "Люба мамо". Ось одна із причин мої листи додому увесь цей час. А тепер мені бракує сміливості повернутися, глянути йому в очі і зізнатися, що я невдаха. На це треба чимало сміливості, а у мене, у мене її немає. Але ж, але ж то ваші рідні, ваша сім'я, вони зрозуміють. Вони перші спробують розрадити вас, підтримати. Я знаю. Мамі я можу розповісти все. Мова не про неї, а от інші. Сусіди, знайомі. Певно, вона усі ці роки хвалилася мною, читала їм мої листи. Ви знаєте, як це буває. Звичайно ж, мама і сестри мені допоможуть. Вони і слова не скажуть, але, але однаково їм буде боляче. А я цього не хочу. Я завжди хотіла повернутися так, аби вони могли пишатися мною. А тепер... Тепер, якщо я приїду, вони жалітимуть. Вона глянула на нього і похитала головою. Та це тільки одна причина. До того ж не головна. Далеко не головна. А у чому ж іще річ? Я не можу вам сказати. Ви будете сміятися з мене. Не зрозумієте. Чого б це я сміявся? І чому я не зрозумію? Адже я і сам звідти, і я теж що живу у цьому місті, як і ви!» «Ну тоді, слухайте», – сказала вона. «Друга і чи не найголовніша причина – саме це місто. Ви, думаєте, це лише кружальця на мапі, еге?» А я вважаю його за особистого ворога і певна, що маю рацію. Це місто – лиходій. Воно змагає людину. Воно схопило мене у свої міцні лабети і не відпускає. І я не можу виїхати. Але ж будинки – це тільки бетонні стіни, які не мають рук. Вони не можуть затримати вас, силоміці, якщо ви надумаєте поїхати. Я ж казала, що ви не зрозумієте. Будинкам не потрібні руки. Коли їх так багато, вони громадяться купою і отруюють повітря. Я не знаю складних і мудрих слів. Я знаю лише одне. У цьому місті є якийсь особливий дух, що йде від усіх цих будинків. Дух кепський, лиховісний і мерзенний. І коли людина дихає ним надто довго, він потрапляє їй під шкіру, входить у кров, і та людина уже пропаща. Місто здолало її, а тоді... Тоді лишається тільки сидіти і чекати. І через деякий час місто оберне її на те, чим вона ніколи не хотіла і навіть не думала стати. А тоді уже пізно. Тоді вона може їхати куди завгодно, хоч би й додому. Але все одно до віку залишиться тим, у що обернуло її це місто. Тепер він дивився на неї мовчки. «Вам здається, що все це дурниці?» – запитала вона. «Ви не вірите мені, але я впевнена, що це насправді так. Місто підле. Якщо людина дещо слабша від інших», Трохи повільніша, якщо її треба підтримати, допомогти їй переступити прірву. Ось цю людину воно й хапає. Отут місто й показує своє нице обличчя. Місто підступне і боягузливе. Воно б'є тільки тих, хто впав, тільки їх і тільки їх. Так, це мерзенне місто. «Може, для когось воно і хороше, але той хтось – не я. Для мене воно огидне, берзенне. Я ненавиджу його. Воно – мій ворог!» «Тоді чому ви не їдете?» – знову запитав він. «Чому?» «Бо не маю сили розірвати пута, що їх наклало на мене це місто». Я переконалася у цьому того раннього ранку, коли сиділа на автобусній станції. Тоді я зрозуміла, що, дуще, ти хочеш поїхати, то сильніше воно тягне назад. Воно підкралося до мене нишком і нашіптувало мені. Ти зможеш поїхати у першу ліпшу мить. Чому б тобі не спробувати іще раз? Почекати ще один день. Чому б не почекати тиждень? І коли кондуктор автобуса гукнув: "Рушай!", я вже йшла назад, зі своєю валізою у руці. Йшла знесилена і переможена містом. Я не жартую. Я йшла, і мені вчувалося, як тромбони і саксофони насміхаються наді мною згори і з-під дахів будинків. Вони не мов співали. «Ага, попалася! Ми знали, що тобі забракне сили і духу. А та та Попалася!» Вона знову схилила голову на руки. «Може...» Я не здолала розірвати ці пута, тому що була сама. Сама я надто слабка. Якби зі мною був хтось іще, хто міг би схопити мене за руку і не дати втекти, можливо, тоді я не піддалась би. Він увесь напружився. Вона це помітила. Шкода, що я не зустрів вас учора, почула вона його голос. Він говорив скорше до себе, аніж до неї. Який жаль, що ми познайомилися сьогодні, а не вчора. І вона зрозуміла, що це означає. Вчора він зробив щось таке, чого не слід було робити. І тепер він не може повернутися додому. Нічого нового вона не почула. Здогадалась би одразу. Його щось непокоїть. «Ну, мені вже час», – глухо мовив він. «Треба йти». І підійшов до ліжка взяти свого капелюха. Вона помітила, як він отгорнув край подушки, а другою рукою шаснув до внутрішньої кишені. «Приберіть», – мовила різко, – «і не смійте». Далі голос її пом'якшав, і вона додала, «Я маю гроші на дорогу, відклала ще вісім місяців тому, навіть аби купити бутерброд на зупинці». Він надів капелюха і рушив до дверей. І повільно і нерішуче. Минаючи її, він злегка торкнувся рукою її плеча, ніби справляв обряд посвячення у лицарі. Спільне горе та взаємне співчуття єднали цих двох людей, нездатних допомогти один одному людей, яких спіткала та ж сама біда Вона почекала, доки він дійде до дверей А коли взявся за клямку, спитала «Вони шукають вас, правда?» Він обернувся і глянув на неї, ані трохи не дивуючись Навіть не спитав, як вона здогадалася «Ще ні. Почнуть шукати десь о восьмій ранку. Найпізніше о дев'ятій», – відказав просто. Кінець частини Корнел Вулріч під псевдонімом Уільям Айріш «Строк минає на світанку» Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали частину цього неймовірного роману. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал.